24. Kroppar låg som berg på varandra. Slaget var till ända. Den ryska armén hade vunnit en helt överväldigande seger. Men i detta nu verkade de försitta en chans att helt förinta sin upprivna motståndare. Resterna av den svenska armén befann sig under återsamling vid Porskor och deras reorganiseringsarbete fick ske nästan ostört. Det var en stor lättnad för svenskarna att deras fiender inte tagit tillfälligt i akt. Det skulle ge dem en liten chans att komma undan. Hur kom det sig att ryssarna såg ut att missa detta lysande tillfälle att fullborda sin seger? Mycket tyder på att ryssarna överraskats av triumfens magnitud. Deras stridsplan verkar ha varit rätt grov och i sin framförhållning inte sträckt sig längre än till det massiva anfallet mot de svenska styrkorna. Någon förföljelse verkar inte ha förberetts. Det ryska infanteriet hade som tidigare nämnts råkat i allt annat än god ordning under huvudstridens lopp och ryckte aldrig fram längre än till Bodichenskiskogens bryn. Där stannade de upp. Det fortsatta förföljandet föll på rytteriets låt. Men utfördes utan samordning och uppenbarligen också utan noggrannare direktiv från högre ord. Skvadronerna irrade planlöst omkring utan att göra någon större enhetlig insats och attackerade endast små grupper av flyende. Sannolikt hade den ryska ledningen i detta sena skede avslaget tappat greppet över sitt kavalleri. Varför det blev omöjligt för dem att på kort varsel och under Victorians krutdimmiga oreda improvisera fram ett effektivt förföljande. Sanningen att säga var dock den ryska ledningen mer intresserad av att fira sin seger än av att fullborda den. Medan man fortfarande kunde höra muskötsmatter från skogens grönska ställdes det ryska fotfolket upp och intog de platser de haft före striden. Ett långdraget och ceremoniöst paraderande, orerande och saluterande tog nu sin början. Saren red längs de rangerade regimenternas rad med hatten i hand, hälsade krigarna och tackade dem för deras insats. Generalerna och saren omfamnades och kystes, jublade i högan sky och utbytte lyckönskningar. Mitt på det likbeströda slagfältet och framför fronten på de uppställda förbanden restes en lägerkyrka och ett par stora och rikt dekorerade tält. Medan en storslagen festmåltid bullades upp i ett av tälten hölls tacksägelsemässa, Te Deum Laudamus, i fältkyrkan. Den avslutades med en rungande trefaldig salut med både gevär och kanoner. Saren red iväg från mässan, soldaterna skyldrade vär och till toner från militärmusik sänktes fanorna till hälsning. Efter paraden över stridsfältet vidtog audiens i ett av de resta tälten. Strömmar av gratulanter välde fram mellan de vackra tältvägarna. De höga svenska fångarna var inte heller bortglömda utan även de fick ta del i de högtidliga gratulationerna. De leddes in i tältet mellan häckar av paraderande kavallerikompanier och grenadjärer. Rensköld, generalmajorerna Schlippenbach, Stackelberg och Hamilton samt prins Maximilian Emanuel. Under en högstämd och invecklad ceremoni ledd av först Mjenshikav överlämnade de svenska dignitärerna knäböjande sina värjor till saren. När denna akt var till ända där de höga svenska militärerna genom överräckandet av sina vapen rituellt och symboliskt erkänt sig slagna, bjöd de dem och de ryska generalerna till en gemensam festmåltid. Man flyttade sig till ett annat grandios tält, sytt av kostsamma tyger från Kina och Persien. Slättens blodrängta mark var dold under mattor. Händer kysstes serligt och saren portionerade själv ut brännvin. Middagen tog sin början. Det skålades för sarens hälsa, hans familj, hans lyckosamma vapen och så vidare. Kanoner brakade i salut. Artiga samtal fördes mellan svenskar och ryssar. Komplimanger byttes över god mat. Det var en förfinad och chevalresk tillställning runt dignande bankettbord. Den enda som bröt mot den polerade helheten var generallöjtnant Ludvig Nikolaus von Hallart som blivit i fyllan och får ut i oanständigheter mot piper som vid det här laget också slutit an till festsällskapet. Den beskänkte Hallart var arg över den hårda behandling han fått och han satt Fång i Sverige efter slaget vid Narva och anklagade ilsket Piper för att ha ignorerat de suppliker han skrivit. Det hela blev pinsamt, men Menshikov ingrep diplomatiskt och bad svensken att inte bry sig om Hallards tirader. Generallöjtnanten var ju full. Festmåltiden som avsågs där ute på slagfältet kunde fortsätta. Allt medan söndertrasade människor låg och dog runt omkring dem. Valplatsen erbjöd en hemsk anblick, omkring nio tusen döda och döende, massor av sårade, säkert åtskilligt över fyra tusen, sannolikt minst tio tusen, samt ett oräknat antal dräpta hästar låg utspridda på ett rätt begränsat område, på fälten, i hagarna, bland träden, nere i ravinerna, överallt, överallt.